Власне постаріння ти помічаєш не так виразно, як постаріння людей, яких давно не бачив. Це вже був не той високий, ставний красень із білявим волоссям. Трохи горбився і тому здавалося, що став нижчим. З'явилося черво, яку Андрій Дмитрович не ховав, навпаки, був задягнений у теплу сорочку малинового кольору, котру заправляв у штани. Це лише підкреслювало черево, а проте воно поки що виглядало непотворно. Волосся повипадало, хоч лисим у певному розумінні сахаром не був. Андрій Дмитрович виглядав старішим, ніж Боннер. Але ж скільки в ньому було доброти, любові до людей і живого, відкритого розуму. Сиділи у вітальні в чотирьох, ми з Раїсою, Андрій Дмитрович та його теща, мати Олени Георгіївни. Сама господиня час від часу виходила по господарству, тому брала участь у розмові лише уривками. Розмова здебільшого точилася про початок перебудови та про Горбачова, з яким Сахаров вже зустрічався. Думка про цю людину у нього була найліпша. Андрій Дмитрович і нас почав умовляти. А може б би лишилися? Таки ж справді почалась перебудова. Я не бажав потьмарювати нашу зустріч розмовами про те, що ми лишилися бездомні, знав, що Сахаров відреагує на це болісно. Та й про перебудову я був іншої думки, ніж Андрій Дмитрович. Він у неї вірив, а я добре знав, що вона закінчиться провалом. Буквально через місяць, уже в Мюнхені, я напишу есей під назвою «Шлях до хаосу» з приводу економічних реформ Михайла Горбачова. Брошура ця вийшла 1988 року в Детройті. З невеликими скороченнями її згодом у трьох числах надрукував журнал «Україна». Отож, спинятися на ній немає потреби. Уже з самої назви ясно, що я думав про перебудову. За розмовами не помітили, що сидимо в Сахарових уже дві години, мабуть, стомили господарів. Обнялися з Андрієм Дмитровичем на прощання, я відчував, що більше не побачимось. Нам треба було летіти в Мюнхен, а ми цього не зрозуміли і вилетіли до Франкфурту на майні. Це завдало клопоту Анні Галі Горбач. Їй довелося долати чималу дорогу на авто, аби нас зустріти. Та ми від цього, звичайно, виграли, бо погостювали в родині Горбачів. Ми багато чули про цю родину. Пані Анна Галя всі сили віддавала справі нашого визволення. Шкода, що в нас не трапилося нагоди її гідно віддячити. Опинившись у ФРН, ми поїхали до американського посольства і попросили політичного притулку в Сполучених Штатах. Безумовно, ми його негайно отримали від уряду США, від найвищих його керманичів. Тут, власне, і належить завершити спогад. В мої плани не входить описувати життя в Америці. Це та казкова феєрія, для опису якої я вже не знайду адекватних слів. Нелегко мені знайти слова і для подяки тодішньому президенту США Рональдові Рейгану. Хоч як би я намагався висловити свою вдячність цій справді великій людині, Мої слова все одно видадуться сірими на тлі того, що я відчуваю. В моєму київському кабінеті висить чимала кольорова фотографія найвищої якості, на якій президент Америки потискує мені руку, вітаючи на американській землі. Поруч стоїть золотоволоса красуня – Катя Чумаченко, яка допомагала нам розмовляти, бо я, на жаль, не знаю англійської. А внизу під фотографією добрі побажання авторів цих рядків від президента і його підпис, зроблений власноруч. Раїса зберігає в себе ще дві фотографії, підписані Рейганом мені та їй. На одній він сам, на другій разом з дружиною. Рейган посилав нам такі вітання на кожне Різдво. Можна сказати, Президент Америки ставився до нас так, ніби ми були його близькими родичами. На другій стіні мого кабінету висить наша з Раїсою фотографія. Ми святково одягнені на інавгураційному балу в новообраного президента США Джорджа Буша. Гадаю, це показує рівень тієї шани, з якої зустріла нас Америка. Але найбільше почести, щирої уваги і ласки ми отримали від своїх земляків – діаспори. У Філадельфії я був визнаний українцем 1988 року, а на загал не існувало такої громади в Америці і Канаді, яка б не запросила мене в гості і не подбала про наш із Раїсою Добробут. Та, мабуть, найбільше слід подякувати докторові Володимирові М'ялковському і його милій дружині Марті, в яких ми прожили півтора місяця в Мюнхені. Це подружжя хоч і не було нашою кревною ріднею, гадай Бог простить, що ми обдурили бюрократів двох держав, але зробило для нас більше.